Udu bi Allahi mine shaytanir rajin Bismillahirrahmanirrahim Bilo je učkolišiti? E nema joši šiti Sad u uvnom vremenu Mi sad trebamo nešto uradi što je do nas Ovo da Allah uradi Allah će ono što će ono Da mi da uradimo što, što, što mi možemo Nemo da mi radimo ono što ne vremo Nije tvoje da ukućiš u kranje. a hoće ono mi Boga kranje a to nije tvoje znači ti uradi što je to tako što si dužan prema ženi ili žene prema čovjeku, uradi da te Bog sutra ne pita, a šta to da te tvoje djete nekazni i ne, ne tuži na svim danu jedan ovisnik, na te četvrti kad sam u ležo kaže, ti si vođer ko ja, ne bi šta preuči nije nikad čuo da nam vođer ikad uči Ja sam nešto učio, možda jezan, nešto Kur'ana. Ne znam šta sam, ne znam, davno je bilo. To sam ne, to neka ti bude suđeno spaliti. Evo, karaj sad snimamo. Na šta mi kaže taj ovsi koji je iz zatvora, na Bogovog zatvora, pa mnogo ljudi kodakao bolnica, pa boncu, ali mora kraš da bi došao do droge. Vako reče: u njemu brada, ona je pota." Kaže: "Slušaj, jeste fin. Mene moj potac." Kaže: "Nikad ni u džamiji, potvrda da čudi." što će još nagrinjalku, da je gdje Tužio je laca jer još Tako ti uradiš, da to treba da nekada je supra djete, nasljenim danu, babo, ti si priji. Nisi mi odvao nikad džanju. Nisi mi nikad ništa, afirni se ovo. Ili da te žena puči. Što si ženi zapobidio nisi možda smiju. Bolje volati ti sam, šta ćete pobidati? Jer kogod kome šta zapobidiš, šta će te hava, što si zapobidio? Jel ti havalio? Zato što god nareš radi, sami radimo što je do tebe. Kao što je Musa, ali sam uradio i šta je bilo, mor se rastvornio. Čudo je se desilo. I danas će se čudo desat uradiš onako kao što je Musa, ali sam uradio. Ovo koji iz Boglija Bosni. Kao što je Nuh, Pengamber. Rekao sinu. Ja do nejer kem manu. O, sinčića. Nije, Filip, on je tam na drugoj snani. Nije opet rekao, lopove, dimski dušvari, Mi mi rekli, šta mi Čalafire, kako vi dijete zvali kada bi rekli neću vam u džamiru. Šta, šta mu rekli, on ga opet zove Sinčiću, ono tepamo, ukrcaj se s nama, uđi u lač. A on kaže, ja ću se spasiti kale sa avi ila dževern, ja sinu ma, ja ću se spasiti na nabrdu, nije bilo još vodi, pa će on pobići nabrdu. Kale, lasim ili jama min emirila ili jama imragit. Ne ima spasa, danas nikome osim kojim se Allah smilujem. Neće se spasiti. Ali šta je drugi <tip> kada je rekao? Nije rekao, vodi vam ova žuć, gotov si. Neko šta je rekao, vala tekum mea kafirin. Nemoj biti s teatvirima, nemoj biti teatvir, vodi vam ova žuć. Nije rekao, se. <tip> Nega ne interesi, hoćeš se sin utopit, nego da ne bude među teatvirima. <tip> to je ono da bih rekli sa svom djetom, djete, hajde, ali si se, da se moramo prepoznat na sudnjem je Jer svoje djece će prepoznat ako bude s avresljeno. Ako ne bude, neće se imati prepoznavanje. Crni i šareni konji, tako bi ga ne Kako prepoznajte crne i šarene konje? Kažu Ashabi lahko. Moj umet će biti osvijetljen blisav kao šareni konji. Pa će se lahko prepoznat. A oni koji se ne budu avresljeli, nema znaka prepoznavanja. I sad mati umiri, ima djete koji se nikad nije avresljeno i nije još žao što umiri, a neće nikad s d Sao bi ih se rastaviti. Jer nije nikad rekla djeti na samrti da mi je rekla djete neće je halal tako nebude španjiv. Doživotno bi pamtio te riječi. Umalo bi nebio ne te riječi glavni za što. Jer je to bilo što je posljednja mater rekla. Neće je halal tako nebude To je mater. Neće ozvanjeti no, hoće na riječ koliko će mater Ne znam da je kako, Ne znam ja vam Jer ja je znam jednog gdje napi, on je pljam do zemlja viči On je moj babo. Oni je meni to i to rekao. A napivo se jedno govori. Ali pam ti šta je otec rekao? Pa naša to koruka, nubova koruka, da je to rekneš, nemoj biti kafir. Budi onaj kako je pokura na lalu. A šta će biti? Hoćeš li se utopiti? Hoćeš li pogimiti? Šta je to? Nije tvoje? Pa nisi ti Bog. Nešti ti određiva, šta će mi saniti? Nebo sam ga zvolim vam, hajde ukricaj se. U ovaj brod, koji voće ih adire, To je poruka nuhala s vama. I nuhe u radište do nika. Jel ga Allah pritkovo zbog tebe? Što nije djeti? Jel ga pritkovo zbog ženi? Što nije žena pila? Znao što imaju ljudi se puno mučili sa tim, koji neće mi žena. Ma tvoje u radište do žena će za sebe umet sa, nešti sa njom. Nije će onda Gledaj ti što imaš, ja sam u računu. Ovo je u nađenim Ako žena dobra, Pa ti nevnaš tiš, opet umet kao nevani. Igo, brata. Pa gledaj kakav si ti. Jesu radeš to Samo je nu tome, hava, ko možemo kata, će ga Allah kad je rekao im nevni mi nevni, koja im nevani je kal hap, koja im tah kemul hapni, jer moj sin. Ne znam ko da ti je sin, hod da se, opet će gledati hodri poset svog djeta. Opet će ga zvat poteti. I nemo nikad izazivati koga i kazati kad vidiš tuđe djeze da se drogira i da se opija i da ide u kladu, kladioncu da je moje javno pokazao. Morate Allah ispitati pa što doživiti. Pa što vidite kad budi tvoje kak ćeš onda. Lako je tuđu se nisrđivati, vi kati ajdej, ajdej, ja mi joj pokazao, biti panjima, pa. svoj kaž. Zato je neko, kad je nešto žena strajzala, kažeš znaš šta je, da si tuđa velimit pasovala. To <laughs> dobro rekao. Pa ja lako je tuđovi kad ja bi njom pokazao, aj svojom pokaži. Ona je upatio ženu njima što, upatio je uzinalku. S drugim čovjekom patio. Šta su to kad vidiš drugog? I je zamož i podloge. I da voli. A znate što mi je dostava rekla kad je zahvala žena? Kad je voli. I ona rekla da ne može me zahvaliti. Ako ne zahvališ, spasovat ćeš. Ispunite te košunke, da mi nisam šta da, da, da, da Tio, dosu, veli šta da kolija da rekla nje. I od usta, šta šta vidi, zlata, zaklati, došlo u to zatvor i, i šta su ništa. Dok su bile doći marke 350 milijada marakom je uzela. E to vam gorim, nemojte izazivati, mi gledaj, da imaš je da ima djede. Nego sprašava, ako mreš, da imaš ovo. Dobro mi se opuće detaliririm, gledaj, da vidimo koliko nas ima, s kim, ko, ko je s Ko je ulađi, ko nije ulađi, ništa više. Pa galav pomenuo ovo, no, noho govori te ono što ne znaš, ja te savjetim da ne budeš od onih koji ne, ne, ne To je njega greša kad mu budu šarpati praša i reći te, ja ne snim šarpati uzman, itd. Ja sam već pogrešio što je govorio jer rekao, Janoh, ne mi rekao kvala Janoha inaholese mine, ovo no, nugu, nije tvoj sin tvoja povrca, jer je ošao međutki atvire, jesi sad razumije. I ništa više, nemoj se disipirati, ono ćeo tamo Ja sam dawno prije ratan što učeo od jednog vjernika kad on kane svoje djece. Djeca, Allah voli džamiju. I da znate ja volim da idete u džamiju, vi neće vam nas da ja bram da idete da znate s kim, s kim sam ja zadoljeno i je Bog zadoljeno, a i vi na dvuh stranu. Ali ja vam kažem šta Allah voli. On je osvjelo ono što je kao muž koje je poslo. Hodiju u džamiju, hodiju Soci da sad neki kažu, vero verodoso, nije verodoso, ja ne budu ulazio, nisam malo Adis, ovo što se zove 10 a, a, dan, ašura, ašura kako je, ko zove, ružu kako god zvoniš, ona viruši. Znači ti budi fin, i miriši, nekde zovu kako god dođe, ali ako smrtiš, ne znam kako da ti poteči, idu, zgovaraju, ti nemaš. Pa jo, hoćuš ti kazat, meteb, meteb, ašura, ašura, bitno je da je včeras, ovdje je velika stvar urađena u gradaksu, s organizacijom ovog džematskog odbara i Havda Kemar Fenje i ovog džemata i na još nekim mjestima, mi samo ovde, da budemo isprednima, još u mnogim mjestima će se to bi i ovih podmene čara žene su nešto organizirali na ne da se druži zajedno, pa će svi imati onaj napredu, a ona socira pa ona nuho vlađu kad je nu, ali islam, iskrcuo se na džudij, pa su onda po brani, pa su onda uzeli šta su imali pa nasabirali i napravili jelo i nazvali to eto Ašurun. Jeste razumeli kako je koptisala eto, da kažemo Ašure? I još jednu poruku pa ako je u zajacijima, budemo gorni, da kažemo još možda jednu, dvi poruke onako, zato što smo sve sadrali. Kad uđeš u džamiju, sve se piši kao da si delje u kuku namazu. Sve dok si u džamiji. Znači, u džamiji ne mereš nikako izgubiti. Meleki za tebe, molim. Ko poče? da meleki za nikam, mole, sa nekodje džavnika. Jeste se znamo, ne ide vam jer ovdje meleki za tebe, Kakao? Rešilosti. Zato što je odpojiv oplod zabranio u drvetu. Što je prišao da vala je rekao, ne prilazi I šta je šeita rekao? Kako ga je zato, privadio, zato, hajde tako kvaro. I nas vada, isto malo vječnosti. I mene vada. Ja sam sebi studijim u staraz kako na šeita vada, ali je tako Adama privadio. Nije rekao, hodi se naiv, eto u toli vlada. Nego hodi, probaj ovo drvo vječnosti. U pućeš vječan, carstvo. Vlast! Vidite li, zbog vlasa se ne govorim. Svađaju se, dokazuju se i tako dalje. Svatka je vlast. Mlako ono punije... ...kog su koji hladio onci. Svatka su koji hladio se Svatka su koji hladio onci. Nemec, rektarca, priše i kocki. Ušto to? Kranja onci. Pada mi se hladio i vlasti. Pa je natuk, caku, privario umećte bao Rabu Kvatera Ali i Veda. Ademe se pokaju, pa šta je nama poruka kroz Adema i Ashuru kad pogriješiš, budi Ademov sin pa se pokaj kao što se Adem pokaju. Pa bih Allah oprostiti kao pa čitiru Ko Kogod rekli Boža oprostiti, sigurno ćemo Allah oprostiti. Nemojte sumjeti jedan postup. Ve me ya'an su'an al jasim nafsam tunayste firillah, jeđidillah, gafur ar rahima ko uradi zlodnja ili prema se sahebi oprišiš I rekli mi, Božo naći se da sigurno Boga opraša. Samo reci srca i još jezikom reci, Božo prosto, odmah ti Pa ja da je me pogrešio, kao pingangar. I pokajio se. A ko pa nije se pokajio? Iblis. I on je pogrešio, jer nije kona pa ja se režio. Pa se pokajio? Nije, šta je tražio? Nije. Kada je rekao, rapena za nama, ja sam prema sebi naslijeva činio. Vedim tak Firlana Vatahana, ako nam se ne smiješ, ne smiješ i ne, sliš, ne oprsiš, mi smo gotovi. Pa me oprosti, Ali Iblis se reko ja sam bolji i tražio rok, To je problem što je tražio rok, Da zavodi, i to je Boži projek. Znači, imamo danas ljudi koji su Adamove sinovi, a imamo i koji su šetanova braća. Koji ne traže oprasta. I kad Bog reši sve jedno što je pogrišio, još hoće da pogriješi. I ovo što je Iblis uradio sa Ademom, tada kada je pojel to, onaj mu se samo na tijela. I onda je pošlo da bježi. Kuda bježi? Čak da ruž dobrži. Kada nema ovdje vrše ruži, kud bježiš? Nakon je, i biti to. Izla se na vinalu. I došli se na vinalu. I to je Boži projekat dala, da se to sve desi. Da Adem dobije vinalu nekao nagledno je skurih pokazano. Kao popravnu mjeru ali trebao je da dođe na Donalda i mi dođemo. Da se iz njegove kičme izvedemo. Nama je Adam otac, mi smo po njegove krvi iz kičme svi izvedeni, svi ljudi svijeta. I zato se trebamo smatrati kroz Adema kao jedan narod. A onda kroz Ibrahima, on je mu morao posjećegovati i, i Junošu, e, kroz Ibrahima smo militi. A kroz Muhammed ali sa nama Ummet, koja je jedna I da završu Nači Allah je rekao ovu Bi habid lahi džemijam vela Držite se zato, Allah obužite. Evo nam Allah objavuje Kur'an. Kaze nam šta je se desilo s prim' kamerima. Pa nemojte se cijepati. Ovo je poruk. A ne nemojte se razilaziti. Jel' vi razumete šta je razilaziti kad se neskim ne slažiš. Ti sad kažeš vako, žena kaže ja neći tako. Pa štaš? Pošte se sad razvjeti. Ne. Nebo žena kariš tako ti ovako pa na jednačin će biti. Ne znam se, prilike rači budni. Ali ne se razvoditi, a mi, ako se ne služimo, odmah nećemo slavno nazivati. U mene je sestra FDA a zetni je SDP. Izbite zajedno, još mali si. A žive 35 godina. Kao se da kari palja, ne on i ona. Ovo je, bač nećem mi, ako ovi suklja, ovaj, ovaj, ovaj, onaki, onaki. Mi po Adamu sada vam rekli, imamo jednu, jednu lošu od Adama preko Ibrahima i preko Ummeta Mohameda. I samo. što sad i ti hlenaš noga ne reči salam nazivati? Zato što ti nisliš uvekšen što s tri druge opciji. A ovdje je problem kroz nuhovu opciju koje opciji onih tamo svojim su nepoporna lava koji nikakve lava na sržu ne gledaju. Hvala se ste ovo sad razumili. Koji su šeitanova opcija, šeitanska braća, a mi se nadamo da nisu kogo sljedeći da je jedan da je Muhammed Ali Sanom Nadamo se da je to umret Muhammedo koji priznaje, pa nekdje ova šura, evo, za ovo doljacije, imaće u jednu lahinu, bude je dovoljna koruka šta je smo rekli, da uradimo što je do nas, jel' tako? Da se pribrojimo u potičetinu s kim živimo, koga imamo e, i da onda da Laha pomoć tražimo, a sikrono će Laha pomoć odlič, kao što je pomogu Ibrahim, i Musa, Islame, Nuhu, Pingabere itd. Hvala što rekli smo o Ibrahimu i o Yunusu, I ako mi još klipim, ga me nam padne poslijacije, ako vodna išala, eto, kom se bude šurilo, ovaj može izaći. Oć se može ostati, da nas Allah pomogne i u ovom, ovom danu, i u ovom Bosni, i svijetu, da pomogne Umar Hrnohamedov, da pomogne nas, da sva će u našu podrucu, da nas spasi od oni koji nam žele dobro, da šrednjena, vidljivi, nevidljivi, da nas usnuti samo kao muslima, amin, ja vam. Čujem vas